І ще потім запитували, чи справді староство позволило навіче, чи не робило трудностей, чи є надія, що все відбудеться без перешкоди. Але ж розуміється, весело відповідав Євгеній, можете бути зовсім спокійні. Йдемо законною дорогою і не потребуємо критися ні з чим, а в таким разі і засідки ніякої не боїмося. Мотів заїзд був утворений. В озідню, де мало відбутися віче, ще вчора коштом Євгенія вичистили і випорожнили. Молтю дав дощок, із яких зроблено невеличкий подіум. На ньому поставлено стіл і кілька крісел. Вічовики мусили стояти. Жолоби й драбини заступали місця лож і галереї. Дощенні стіни були тут і там діряві. Значить, надовго великої задухи не було що боятися. Мотю ходив у шабасовім халаті і робив гонори дому. Його жінка стояла за шинквасом і з якимсь понурим видом наливала та ставила на ляді пиво, яким частували себе взаємно від чоловіки. Возіння наповнилась майже моментально, а тим часом із міста плили раз у раз нові лави. У Євгенія радувалось серце, коли дивився на ті купи селян, в яких видно було хоч на високу інтелігенцію, але щире зацікавлення тим новим, нечуваним досі явищем, яке відтепер мало зробитися поважним чинником у їх житті. Політичний рух, самодумання про ширші політичні справи, читання політичних газет, а далі політична організація і боротьба, все це були речі досі чужі ж селянству, незрозумілі для нього, адже ж його давніші опікуни малювали йому все те, як речі, далекі, недоступні для хлопського розуму, а не раз навіть попросту заборонені. А тепер перший раз інтелігенти бралися говорити селянам про ту таємну політику. Що то буде? Як то воно піде? Чи справді уряд позволить на це? Не диво, що всі присутні, не виключаючи священиків та й самого Євгенія, з деякою тривогою ждали, як то воно піде. Вдарило три чверті на одинадцяту. Що таке, що нема нікого від староства? Правда, на вулиці проти заїзду появилось аж шість жандармів. Вони парами почали проходжуватись вулицею, наїживши свої карабіни багнетами. Ходили мовчки, протискаючися крізь купи селян. Деякі селяни, залякані самим їх видом, кланяли сім низком, але вони не відповідали на поклони. Тільки часом, вкритивши якого знайомого селянина, запитували його, куди йде, а почувши, що навіче, не говорили нічого більше і йшли далі. Проходячи повз заїзд, і, видячи на вулиці якого інтелігента, вони відвертались так, мов, і зовсім не хотіли бачити заїзду. Мов, зібрані в ньому і довкола нього сотки людей зовсім не існували для них. Аж ось зробився шум і говін між народом. «Староста йде, староста йде!» І справді. Перед заїздом показався пан староста у супроводі будовничого, ще кількох панів і бурмістра. Селяни мовчки поклонилися йому і зробили йому дорогу, якою він, випростуваний мав свічка, пройшов аж до подіуму. За ним слідом і прочі пани. На подіумі стояв уже Євгеній в товаристві кількох священиків і обох у референтів селян. Пан староста дуже чемно привітався з Євгенієм, а вийшовши на подіум, окинув оком величезну возівню, заповнену мужицькими головами. «Ну, численне зібрання, численне зібрання!» Мовив, обертаючись до Євгенія. «Справді, можна вам погратулювати, пане меценасе?» «І біда вовка з ліса гонить, пане старосто, а селень навіче!» З успіхом, мовив Євгеній. «Жаль тільки, що сьогодні даремний був їх труд!» З удаваним співчуттям, мовив староста. «Як то даремний!» «Не з моєї вини, пане меценасе і Богу, не з моєї вини!» Сквапно додав староста. Але ж я не розумію, що сталося. Ось, прошу, пан міський будовничий, оглянувши комісіонально цей будинок, заявив під своєю урядовою присягою, що вважає його небезпечним для життя і здоров'я такого численного зібрання. І для того, дуже мені прикро, пане меценасе, прошу вірити, тим прикріше, що зібрання справді дуже гарне. Значить, пан староста? Повторяю, не я. Справоздання пана будівничого було для мене... «Правдивою несподіванкою!» «Значить, наше нинішнє віче не відбудеться?» Весь поблідлий запитав Євгеній. «На жаль, ні. Прошу все зараз оголосити зібраним і зарядити, щоб безпроволочно опорожнили локаль». Ця розмова велася півголосом, так що тільки ті, хто стояв у безпосередній близькості, могли чути її. Тим часом у визівні стояв лухий гамір і відсоток зібраного народу. Деякі, що їм зачинало бути гаряче в кожухах серед стиску, почали домагатися, щоб розпочинати відвічен. Та ось у перших рядах зібраних, тих, що були найближче коло потіуму, почав уставати якийсь гамір, якийсь неспокій. «Що там? Що там?» – летіли швидкі півголосні запитання з різних боків. У відповідь на ті питання перекидалось якісь уривані слова, рухи, окрики. Гамір різ з кожною хвилею. «Прошу втишитись», – крикнує Євгеній, виходячи наперед. «Тихо, тихо, мовчіть там, слухайте!» – лунали голоси з різних кутках возівні. «Треба бути з півмінути, поки вони втишаться!» «Браті селяни!» – мовив Євгеній. «Дякую вам сердечно, що, незважаючи на нагоду й заметіль, ви прибули так численно на мій поклик. Тим ви дали доказ, що розумієте своє положення і щиро бажаєте подумати про його поправу». Ви доказали, що хочете самі працювати, самі боротися з лихом, яке допікає вам з різних боків. Ви показали, як безсоромно брежуть або навмисне дурять себе ті, котрі вважають вас якимись недорослими дітьми, якимось стадом баранів, що їх пастух мусить пасти і стрихти. Пане меценасе, перервав йому староста, перепрошаю. Таким тоном говорити я не позволю, прошу зараз, зараз скінчу. А що до тону, то найпан староста будуть спокійні. Я знаю, яким тоном маю промовляти і готов відповідати за кожне слово. «Що там, що там, вільніть слова!» – лукнув з юрби один священник. «Вільність слова, вільність слова!» – повторило кілька десятків селян. «Дорогі браття!» – мовив Євгеній. то та наша вільність слова нині ще така буде, як теля на дуже коротеньким припоні». «Власне, пан староста завідомив мене, що наше нинішнє віче не може відбутися». «А, як все, чому все?» – заревла ціла юрба величезним окриком. «Прошу, вспокоїтеся», – крикнув Євгеній, а по хвилі говорив далі. «Бачите, от ця возівня, подивіться на неї, як вам здається? Правда, вона ще не дуже стара, і ми не такі самсуни, щоб могли розперти її плечима. А тим часом тутешній пан будовничий? Ось він, придивіться йому». Він присягою зізнав, що вона грозить заваленням, і він не ручить за наше безпеченство. «Брехня! Безсоромна брехня! сором будовничому. Фальшиво присяг!» – посипались окрики. «Дорогі браття, прошу вас, покажіться вдячними всьому нашому обікунові, що так дбає за наше життя і здоров'я. А тепер бачите, пан староста жадає, щоб ми розійшлися». «Не підемо, не підемо! Будемо радити, аж оця халабута розвалиться!» – ревли голоси з юрби.